Eme jina langu naitwa Hamisi Waziri, ni mkazi wa hapa, hapa mzaliwa kijiji cha msimbati chanzo cha huyu mama, ni mjukuu wangu, kuzaliwa kwa mtoto wangu wa kike. Lakini tu kwa bahati mbaya au mzuri baada ya kumaliza masomo sasa, na kufaulu, basi mungu akatupa shani ya kuja mtu mmoja, ni rafiki wa binti yangu tena. Binti huyu anaitwa Ashura na huyo binti yangu tena leno mzaa anaitwa Shura wote ni marafiki tu e, tukatika mapenzi ya kuishi kwamba ni jamaa wetu huyo Shura akamuomba rafiki yake kwamba namtakwa na kwa msichana nikaishi nayo e karisani e, hata hivyo alipokuja Ashura na yeye kwa sisi ikaonekana kwamba sisi tunakuwa na mashaka naye lakini baadaye tukamkubalia ukasema mchukue hata hivyo alipomchukua akaenda kashi naye akampata mchumba pale kwa miaka kama miwili ilikuwa miezi kwa hiyo kama miezi sita <coughs> kwa katika miezi sita eh akadai kwamba wala msiona kwa sababu yule mwanaume tabia zake zote mimi ndo nzifahamu hao watu ninao tukatoa ridhaa kwa mjomba mwenye yeye mwenyewe mtoto wangu mimi mzazi kwamba ashirikiane na yule mama amuozeshe kama ikiwezekana kwa kule kule wao wakashirikiana wakamuozesha lakini katika kumuozesha basi kwa bahati mbaya hayo mapenzi ya Mungu ikafikia kwamba huyu anakuwa mjamzito katika ujauzito wake akaona mizubira ambayo sio ya kweli huyu mtoto na akatupia simu akatueleza kwa zenye mimi michupele kwangu kafia mnyama tu ndege juu ya Janet baadaye siku ya pili tena akaonekana mbuzi uko chumbani bebi lakini hata huyo mume akiambiwa analolota analofanya yeye yeah, anapuuza tu ya wengi wa siku huyu msichana kasema bado ananikenekeza mimi nenda kijijini lakini nipo mzito na ndo anaendelea katika miezi minane hiyo basi tupoona mwezi wa tisa unakaribia sisi tukampigia simu mwanamme wewe tukamwambia sasa huyo msichana tuletie sisi huku sababu litalopatikana lolote wewe usi, usisumbuke kufanya biashara zako tu kwa wema eh, basi baadaye yule kijana akakataa akasema mimi nina mama ana kijijini huko kwa kule kule Dar es Salaam siko alojifungua ndo yakatokea matokeo haya kwa kwamba yeye hakuwa na uwezo kuamua kuinuka wala kufanya lolote wakampeleka huko muimbili yakitokea hospitali ya wilaya akafikia hali hii mnayoiona kwamba mpaka leo hapo hajijui chochote kapimwa kule muimbili dokumenti zote kiitwa nini nini wakategemea Google kufanya wa mapaswadi lakini hata hivyo wakaona huwa mazie hana basi alikofikia siku katika kupiga simu sasa wao wenyewe walipoona kwamba tupige simu Tuelekeza keza sisi mtwala siku ya kufika wao wakasema msijaraka mjeni kwanza sipo kuona bah, haiwezekani hata siku moja kwamba yule mtu anaumwa nikamruhusu mke wangu akaenda kule akawa pamoja na mtoto wake aliozaliwa kwa huyu mgonjwa baadaye wengi wa siku wakaomba ruhusa muimbili wakaona kwamba bora wamruhusu lakini hata hivyo kijana yule akamtorosha papeke yake akampeleka kigogo huko juu kwenda kumficha salo Sa kwa wakati muozeshaji mjomba wake huyu mgonjwa yeye akafanya chini juu akampata yule kijana akampana vizuri watu akajaa wakaamua kwamba huyu hukua anasema mgonjwa tamoonyesha kesho waache walipofuata nafuatana baadaye yule kijana sasa akachenge akatafuta vijana tena kwa wale sehemu moja inaitwa darajani Hao amadi huyo na dada yake wakapata bahati Wakatanuka basi wakaenda polisi wakalipoti wa njoni asubuhi asubuhi akapatikana yule kijana ndio akaamua kwamba wao waendezao huko na polisi kwenda kumpata huyu mgonjwa huyu alikuwa na mipira kama mitatu puani mkojo na wakule. lakini hata hiyo walikuta amshatoa toa vyote vile kwa sababu huyu alikuwa jiwe tu asemwe alafanyia huyu yule kijana wakamwambia tupe vitu yake vyote tuchukulie kule nyumbani tunapokwenda kijana alikataa kabisa kutoa vitu vyake vyote harusi kwa hiyo tunayemtwala hapa yule kijana hajaja kumtazama wala yule mwanamke yule alio kwa kwangu mimi yule kijana hajaja kumtazama kwa hiyo mpaka leo ndio saa tunachotegemea kwamba hali hii sasa hivi tunawaomba watu kwamba tusaidie huyu mgonjwa tunaye tangu siku na tabia ya mgonjwa huwezi ukamtupa tu kwamba matibabu yasiwepo inawezekana pengine si tuna tamaa ya kumtibu huyu e, hata kurudi huko kwa sababu huyu aliambiwa Arudi tena kule kumfanyia utafiti